Plenitudine În suferință, cum și în voluptate, pătrund întărătat și beat de seve, Sparg lacate și uși, ori zdrunci dreve și intru întreg cu mâneci suflecate. Nu mușc din rumegușuri, nici din pleve, ci flăcări vide, lacrimi și păcate. Și navalez cu fluvi înfometate și crengi flămânde în câte sunt aeve. Nu cer poșir ca serbe de irisipe, sau braga bucuriilor dulcege. Vreau patima la pieptul meu să țipe, și geamă în piroane să se închege. iubesc masivul pas al asprei clipe, nu orele ce schioapă tântoege. 14 a 5 a 1968